Він здогадувався, що в душі у Петра щось діється, чого пояснити не зміг би сповна. Не мені ті слова тлумачити, тільки й сказав. Їх виписали разом наступного ранку і скорували обох у піхотний батальйон. Пізній неочікуваний грім так би не здивував. Блискавиця над засніженими тутешніми степовими просторами, як негадане розпорядження про виведення військ садика паші з надпруту. Що то за дурість, що то за сором, яка ганьба! Не просто лягали на папір рядки листа Чайковського до Людві Снядецької. Вони криком кричали ті рядки, обуренням і невимовним розпачем. То якийсь особливий і химерний талант треба мати, аби здобуток політичний і стратегічний так бездарно змарнувати і загубити. Звістка ця з ніг мене зовсім звалила, наче умерлим почувався цілісінький день. Хіба різкий біль в голові дещо обривав ту неміч. Вже наступного дня розвідка доповідала, перших 20 тисяч з 50 російського війська, що зв'язувала над прутом армія Чайковського, знімаються з позицій і лаштуються до маршу у Крим. Чим же думали, якою частиною тіла англійські та французькі політики таким робом собі на шкоду підсилюючи там армії імператора Миколи І? Мало того, розвідка поклала Садикові на стіл також детальний план. Слідом за першими 20 тисячами невідкладно передбачається вимаршування в ті країни вже другого корпусу під началом Панютіна. Знову польська козацька справа в тих політичних шахістів заведена до ціни пішака. І ним можна пожертвувати, коли заманеться. Він так мріяв мусульманські коні його кавалерії напоїти колись в Горині і Тетереві. У нього й крихти мізерної меншої зерня Мачиного, крихти сумнівів душі не було. Досить в Україну вступити, як там спалахне повстання. Не було б, напевно, отома новичайці, якби не плече його вірних і незрадливих друзів, та ще Людвігі. Ленор у листі сварив і просив, пануй над собою і не бери так близько все до душі. Будь холодним, не май до тих надто багатого серця, хто його позбавлений, будь спокійний, суворий, не дай власного серця, як хвилю у камінь розбити. Нещастя почало сипатися на голову садика Паші за нещастям. Виведення козацького війська з молдавських степів відбулося не без відчутних втрат. Під час переправи через Дунай росіяни вчинили блискавичний напад. В півторагодинному бою загинуло 24 козаки, а поранений капітан Гарчинський потрапив в полон. Чайковського залишилася підозра, і він ніяк не міг позбутись її, що той напад був ретельно спланований росіянами спільно з австрійським командуванням. Бо які чайковського йшли. На добруджу вкотре спалену і понищену, йшли без жоднісінької допомоги, амуніцію, навіть інструкцій найменших під командування, не поступало, але він має вистояти, має серце своє стиснути туго у власному кулаці, він запропонує далекосяжний план. Той план повинен мати військове і суспільне значення. Тут можна відродити січ, округу цю знову улюднити, зробити її осередком слов'янства. Тут можна дати притулок втікачам з України, полякам, які емігрували в свій час у Францію. Це може бути військове осадництво, опорний військовий пункт. Він знадобиться у найгіршому навіть випадку, якщо російсько турецька війна завершилася кращим чи гіршим миром. Несподівано проект СДК Паши зацікавив порту, вельми прихильно сприйняв його князь Чорториський в Парижі. А й справді міркував князь Адам що заважає добружі стати притулком емігрантам полякам що розкидані по всіх європейських кутках і закутках. Знайшли ж собі прихисток тут не так вже й давно останні повстанці, нескорені Тадеуша Костюшка. До того ж, Добруджа зовсім недалеко від Польщі. Бо ж часом вельми сумна доля бачилася тій еміграції. 16 квітня 1855 року меморіал Чайковського вручається французькому імператору Наполеону III під час аудієнції. Імператор, в свою чергу, доброзичливо сприйняв меморіал, дав доручення направити той документ у французьке посольство в Стамбул, наголосивши на його протекції. Але чи знайдуться в лиху воєнну пору потрібні кошти? То ще питання, навіть попри цілком зрозумілу перспективу на майбутнє. Чайковський втомився. І не тільки кожноденною напругою та нерідко ризиком для життя, просто розв'язок справи, за якої клопочеться весь час, так близько, здається, як у пустельному Мареві берег озера на виднокраї. Та проходиш версту і другу, і третю, а той берег так само далеко. Звісно, він не міг би своє особисте життя у турецьких краях куди зручніше та комфортніше влаштувати. Коли б думав про кар'єру, то міг би злетіти високо. Ще й при султана приязному і щирому до нього ставлені. Он, для прикладу, дезертир із австрійського війська хорват Міхал Латаш. Не так вже й багато часу минуло, як став одним із очільників турецької армії. Знаний тепер і шанований Омер Паша.